То слово, то погляд, то навіть мовчанку І додаючи із своїх безмежних запасів таємного знання підозр і підлот, Уже не мав сумніву Змова а Власне він не чув жодного слова І ніхто з явнухів не міг прийти йому на поміч Понюхтів носом в кубелти Ото й всього знання Але хіба диявол не знає про Бога стократно більше, ніж усі святі Кучукою вже вчувалися слова навіть немовлені. З простої розмови Роксолани і Ахмета Паші про сади самі собою стелилися слова загрозливо-злочинні. Треба звалити старе дерево і посадити нове. Змова, змова. Ніщо не існує, поки воно не назване. Кучук був упевнений, що султан шачинить змову проти падишаха Спільників не треба й шукати, вони коло неї. Тепер слід тільки назвати це, розкрити, донести до його величності, і роздвоєне життя Кучукове знайде своє виправдання так само, як винні знайдуть нарешті своє покарання. Адже сказано – зазнайте ж кари. Ще нічого не знаючи, Кучук уже мав певність, що розкрив змову. Тепер належало негайно повідомити про це. Але кого? Султана? Султан лежав чи живий, чи мертвий. Жодну живу душу до нього не підпускали. Тоді кого ж? Куди кинутися? До великого муфтія? У того тільки молитви та прокляття, а тут треба сили. До шах за Деселіма? Але чи ж проб'ється до нього, і чи стане він тебе слухати, надто коли йдеться про його рідну матір? Кучук метався в мовчазному нетерпінні. Ні з ким порадитися, ні в кого попросити помочі. А час летить, кожна хвилина несе йому або ж поразку, або ж перемогу, а він волів тільки перемагати. Інакше навіщо всі його мало не двадцятилітні страждання. В розпачі й без виході Кучук кинувся до султанського зятя Рустема Паші. Слугував йому цілих десять літ, знав, який... Лихий тепер Дамат на Ахмеда Пашу, що забрав у нього державну печать, вирішив сказати Візиреві не всю правду, а тільки половину про Ахмеда Пашу, а вже там хай як знають. Коли все закінчиться лише тим, що Дамат зіпхне Ахмеда Пашу і знову стане Садразамом, то й тоді він, Кучук, матиме свою вигоду, бо може вважатиметься найдовіренішим чоловіком султанського зятя. Рустема Пашу Кучук знайшов одразу. З іншими візирами той тинявся по топкапи, сподіваючись, що буде допущений у куббелти. Тому, коли зіткнувся в другому дворі з куцем своїм ахчі уста, мало й подивувався. Кучук вклонявся до самої землі, мало не плазував перед Рустемом Пашею. Тобі чого, похмуро спитав той? Хоча внести в приславні вуха вість. Вість, здивувався Рустем Паша. «Таких, як ти, вештається тут знаєш скільки?» «Вість про державну зраду», – прошепотів Кучук. Рустем ухопив його за комір, підняв, стукнув об землю. «Про що, про що?» – ану кажи до кінця. «Та коли бречеш, то найбільшим шматком від тебе лишиться вуха». Кучук зашепотів йому про Ахмета Пашу. «Про вбивства, які мають бути». Про загрозу життю султана Про султанський зять Загорнув своєю могутньою рукою нікчемного євнуха І повелік за собою Будеш зі мною, бурмотів Рустем Будеш де я Не шукай мертвих коней Щоб зняти з них підкови Всякий птах од язика гине Тоді несподівано гримнув Своїм людям, які його супроводжували Взяти цього Обшкріпка і вирвати йому язик так зімкнулися над нікчемним чоловіком усі випадки, які були і мали бути, і поховали його під своїми уламками. Бо в цьому житті немає нічого ймовірнішого за смерть. Відомщення Оточила себе жіноцтвом, старими, молодими, поважними, владчими і просто, без ніякого значення. Ховалася між ними, оточилася ними, мов хмарою, стояла в нетрівкій цій хмарі, а мала б стояти на хмарі, мов вседержитель.